الحمد لله وكفاء وسلام على عباده الذين اصطفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 بعليهم ولا الضالين آمين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد او محترم او قدرمن خويند ومند الفاتحه د تلاوت نمونې د خپل ننني سبق آغاز کړی دی د سبق د آغاز نمخ کې د قرآنی کریم د ترجمه او د تفسیر د آغاز نمخ کې یوسو بنیادی او اصول خبره تاسو خپل زین کې کړي دی کدا خبری مونږه وانه ورو یادیت توډجو نوکو نو کې دی شي چې دا علم د قران یا د قران درټکو د قرآن د لفظن معنی خوبه مونږه издکړې شو خو اصل مقصود چې د قران د روحاني سمندر زمو ذهنونو ته او زمون زرونو تکوزی دلدی دابن حاصلی گی زکر دو خبری تاسپ زین کی خیاد ساتھ یو دے علم علم برای علم علم دا کول دا علم دا پارا او یو دے علم برای عمل علم برای عمل د ورځونو کې کی د زمكي او اسمان فرق دے دی د لوی فرق دی د مشرق او د مغرب مې نس کې پاتې لګا قرآني کریم کې چې الله تبارك وتعالى د په وضاحت سره دا خبره کړې ده انما يخشى الله من عباده العلماء د په بندګانو کې در ټول نزيات علما دغه جریږي خدای دی علما او نمراد د ډیګرو والو سندونو والو پی ایچ ڈی او ایم پی الو سپیشلایزیشن والو علما نه دی مراد بلکې د دینه مراد هغه چې د خپل علم په نتیجه کې پر رب پېجندلې معرفت رب حاصل شوی نو تاسو ګورئ د دې خبرې پر وړاندې چې کل عقل به یو د انسان جګه ته د علم په یو موضوع د قران په یو آیت یا په یو لفظ باندې د ریسرچ او د تحقیق او د بیان د فاروه نو تاسو باید یقین راشي چې دا خو ببحې زخار دی دا خو دلم یو لوی سمندر دی خو د دغه سړی عمل ته د خبرو تاو او کولو وړو ته نو دا یپین به دی را شي چې د یو ټکم لکه چې نهز د کړی. دازکه د دا ټکیز د کړي خو د عمل نهده کړی د هدایت نه دیست. او کله داسې یو یوداسي انسان بووینه چې ستا یقین د جم په دې کلی کې لوښوې ده او د علم یو ټکی هم نه دی ویلي خدا غ کارونه عمل او د الله نه یرا او په ټولو اعمال کې دا غرویا ابدا سکاری تبوی عالم دی تو عالم دی دا ولي ذکر الله په جندلې دي الله په جندلې د قرآن علم برائے علم بن حاصلو بلک علم برائے عمل چې د دې قرآن د روحاني سمندر زموږ سینو ته زړونو ته او زموږ دماغو ته کوشي همدزی سز دفاره د ټولو نو اولنې او بنیاړي خبره بر ځان سره یاد ساتو دا زمان دا پارم چه زولو لون کیم ضروری دا او ستاسو دا پارم چې تاسو زدکون کی ضروری ده او پا حقیقت کی منگر طول زدکون کیو اغده اخلاسی نیت اخلاسی نیت دا نیت خلوس او ندی معنا دا دا چه زمان دا طول عمل د الله در رضا لپاره مو خاص کوچ بل مقصد بل څه را نشي او که نیت د الله رضا لپاره نشي نټول نه کمل نو بچلی ذکر اخلاص او ګناہوں و پینه د ګنافکار کې اخلاص نه ای اخلاص شرط ده د نیک او کارونو د لپاره د نیکو اعمالو لپاره مونږه نه روزه حج و زکاة او زکات او دغه شان نیکی ټول نیکی د دې لپاره شرط دی صحیح او روغ نیت نو په ټولو اعمال صالحو کې لو یعمل الصالحت قران ذکر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمای خیرکم خیرکم من تعلم القران وعلمه پس تاسو کې بهترین انسان اغه د بهترین سړی او بهترین خزا چې قران په خپل ځد کې او قران اخائی. بس دا ده الله پریس بهترین خلق دی نو پته ولګې دا, دا خلق بهترین زکه گرزی دلی دی چې دا عمل بهترین عمل صالح دی د دین او چټ عمل د الله پریس باندې بل نشته دی عمل او دا زکه او چټ عمل دی چې د ټول نیک او اعمال د پایه بنیاد دی که قران ځده نشي نو هیڅ یو نیک عمل بنې نیک عمل نشي زکه بغلتي په غلطه طریقه وي صحیح طریقہ خو قرآن خود لیدل نو چرته داسې نهي چې زمونږ دا بهترین عمل صالح د الله په دربار کې ځای نشي داسې چرته نشي د دې وجنه د نیت خلوص دا الله درزاد لپاره خالص کول دا زمونږ د ټول سلسله جوړونه شرط دی او د دې سره یو څو خبرې نوري چې د قران د ذکر د لپاره د کې نستو مخ کی, کی زمونږ په ځینونو کې پکارده چې تازه او غدا چې زمونږ د ټول دا څومره چموږ دلته ناس يوننن ناری نوزان نه نه د هر ناری نه خیالات تخپن د هر چا خپل څه خیالات دي زم ما ځان له خیالات دي ستا ځان له دي د بل ناری نوزان له د زنانه وزان له او زم خپل نظریات هم دي د چا یو نظریه ده د چا بل نظریه ده فکرونه دي زم فکر جدا دي ستا جدا دي عقیدی دي زم ما پر لکه جداه عقیده پرته دا, دا استاد پر لکه جداه عقیده پرته دا د بل پر لکه جداه عقیده پرته دا, دا. قرآن ناستو نمخی دا طول شرط او قران ته دکې ناستون مخې د ټولونه لازمی شرط چې زموږه ذهنونه او زموږه زړونه د ټول هغه قیدونه چې پکې پرتی دي دې او د خیالاتونو د محبتونو او د نفرتونو پاکشي او موږ د میدان ته چرانه وځو خپل ټول خیالات ټول نظریات ټول عقیده ټول نظریې بهر پرېږدو یو عالم دین کله قران در سترازیو په مسند درسي قران باندې کيني او خپل خیالات خپل مزاج خپل عقيده او فکر او نظر او سجدا په ذهن کې جوړ شوې دي چاته غصه ده او د چا نه خوشاله دي دا ټول سيزونه د ځان سرمدي مسند تراوړي او د قران د ایتونو پرورنا کې خپل مزاج بیانور شروع کی یا په نن پالې کې با اثر نه وي بلکې دا غيبه الٹا اثر کوي داستا مزاج اوستا ستا خیالات خو د یو سړی نه دي خو نو ته دې لپاره د قران نه دلیل پیش کې نو د قران نه به خرج به ځنشي د دې یو جن دا ټول بلری دا ټول خیالات فکرونه نظریا خود یو کبدی دا ټول بلری او قران ته اجازت ورکو زکه مون ټول قران زده کو دسترنا تروناس پورې مونږه رسول نمندن نه نو قران ته اجازهت ورکو چې ته جوړاوه چې څنګه په دغه خوخې نو جوړه کا چې څنګه نظریه دې خوخې نو جوړه کا چې څنګه فکر دې خوخې نو راوې چوا چې د چا محبته زمال نباسه نو محبته راننه نباسه او چې د چا نفرت راننه نباسه نو نفرت راننه نباسه هم دغه عقیده او دغه نظریه او دغه فکر دغه خیال دغه محبته او دغه نفرت چې قران یې زړه تر واچې او ذهن ته هم پدی و نیوروان شو نو دمبنه شر خیالات دي دا ټول موږ لری کو زکه څوک چې د قران فکر وکي او د قران آیاتونو کې خپل نظریا او خپل خیالات ګوري قران د خلکو ته هدایت نه کوي قران کو هدایت ده هدل للمتقین د متقینانو لپاره راهنمای ده هدایت ته کوم متقي اګه چاته وایي چ دې رجوکی د راشي خینی ووکی دي زره حاضر کی دے راشی کینی دی زر یو ته قران د راهنمای او د هدایت واده او څوک چې دا نه کوي نو قران په چا پسې او د دې سره بل خبره چې دې ته بس سوچ کوو فکر وکړو غور دا سره خپل ډایریانه کاپیا لوم در سره یې نوټس هم اخلي او قران کریم ته یو طالبالم کینی او د سدکل د فارک کینی نو کوو غاړي په بشمار موضوعاتو به د قران د درس ته ختمه دوه پوری کتابونه لیکلی په بشمار موضوعاتو باندې قران څو غاړي یو مکمل د فکر او د عمل یو نظام دی نظام فکر او دا عمل په کار د چې زموږ مخې ته د قران د لوستو او دوران کې او چې څومره قران د لوستو زیاتيږي دا د فکر او د عمل نظام بلکل وحې تر شي او ماته زمقالار واضح شي زبر سکو ما و سب نکو نکوم دا یو بُدنیادی خبره زمو سوچ او فکر په دې دوران کې دای دا چې د دا الله چې کم نظام دی د دې په نتیجه کې چې د عمل او د فکر د نظریه او د عمل کما نقشه زمامهخه ته جوړیږي دا رور مکمل کیږي مکمل کیږي او چې قران اخرې سرته سوره وناس باندې ودریږي نو نقشه مکمل شوي نقشه مکمل شوي او د دې سره په دې قران چې موږ نظر اچو په دې قران باندې نو د دې دی انسانانو د ژوند یو نقشه جوړی یو بهترينا نقشه جوړی دا نقشه څه د کو ل چې دا څه شي د دا ده د ژوند د فکر زموند د نظریه او زمون د عقیده چې کوم د جوان نظام قران جوړی دا کوم نظام دی چې دا زمون مخه فراشی formatDate سوی کتاب سره لیکلی شي بلکې کتابو شي او که کتابونه نه وي نو په خپل کاپایږي خو په مختلف موضوعاتو باندې ب شماه مواز جمع کوول شي د قآن دون کې هم دې سره سره قورآ د چا سره می او د چا سره نفرت لئ نو دا جوړ لی که د بره موضورکههآک خواښ د قآ په سمڅوک خلک دي په سندی د خلق سووک دي. د الله د قران به څنګه دا د الله پسندیده خلق کومي موضوع ورکا او چې کم آیت راضي لاندې دی لیکه قران او قران نازلون کې کم خلق نفخي نو موضوع به ذېولې کا او چې کم آیت ناراضي لاندې دی لیکه دا د نفخي کم عملون د الله ندي خو ولیکہ جدا موضوع کم عملو نه فق لد جدا موضوع دا ټول چې سمرم د تقوا موجوده نو موضوع ورکو د تقوا ټول آیات سنت لاند لیکه mehnat lak waniwadi khum khitayo wa nakshara zi دا ټول خبره قران مکمل واجب کی اندغشان قران د نجات لارخای د خلاصي لارخای د دنيا هم او د اخرت هم دا لارو کار د چې د قران د ختم اولو نفس زمو مخه ته بالکل د نور خوشان واضح شوې قران کریم منتوی او ظابطه اخلاق راکې یو ظابطه اخلاق وکان د چې د قران د ځدقړې په دوران کې د اخ اخلاق و ضابطه زموږه دا دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق دي کان خلقه القران د الله د پیغمبر اخلاق قران دي قران دي نو هغه اخلاق نظام او پر د دنیا کې دوه سيزونه نور ورثایوای حقوق او بته ویلکیږي فرائز چې په مختلف موکو باندې تشریحونکو د وسيزو نه حقوق او فرایض د هر انسان حق څه دی چې د دې ملاوش د نارینه سره حق دی د زنانه سره حق دی او ورسره ځمېداري څه دی او خلاصې دا ده دا. چې هر انسان خپل ځمېداري ادا کړي نو حقونه په خپل اداشي زکه حقونه سه په حیواناتو په بل چانه دي حقونه په انسانانو په یو بل دی. نو چې کوم زې کې کم حق لري نو هغه د بلک ځمېداري ده او چې کوم د چا ځمېداري ته داد دا بل حق ده نو د خاون چې کوم حقونه دي هغه د خزي ځمېداري دي او د خزي چې کوم حقونه دي هغه د خاون ځمېداري دي د پلار او د مور چې کوم حقونه دي هغه به ټول ځمېداري دي او د بچوچیک هم حقونه دی هغه د مور او پلار ذمہ داري دی د دا وروړو حقونه او د وروړو ذمہ داري د دا گاونډیانو حقونه او د گاونډیانو ذمہ داري نو که هر څوک خپل ذمہ داري ادا کړي حقونه خپل ادا شي خدا حقونه سړي او فرایض سړي قران زمو مخې ته کوي زمو د معاشري ژوند آداب معاشرت زموږ تمدني ژوند هم د غشام زموږه معاشهت زموږ سیاست او زموږ قانون زموږ نظام جماعت زموږه صلح او زموږه جګړه زموږه تخریب او زموږه تعمیر د دې ټول د فقره قرآنی کریم ځوابی خو ته لیدي په کار د چا ټول ځوابی زموږه پرس او د دې سره که دا سوچ مونږ وکړو او یقینن دا سوچ راځي موخه لکه دا قران چې مونږ ټول زده که دا په دې معاشره کې عمل شي د قران د قران ټول عمل شي نو نقشبندی کومه نقشه به جوړیږي د قارئ د قران او د طالب علم د قران په زين کې پکار د چې دا نقشه ډيره واضحه پروت ای قران کوم نظام غواړي او د دې دنیا او د ټول انسانيت لپاره کوم نقشه غواړي پکار د چې دا نقشه زموږ مخه تراشي چې دا ټول نظام عملی شي نو د دې جهان نقشه به بیا څوک چې د قران نقش کم په دې پاسیو نظام کې د پټ کول کوشش کوي نو پټي نکړې شي بلکه غپاسید نظام نورم خراب شي نورم فاسید صالح نظام او صالح خلق نو که صالح نظام ده او خلق فاسید دي نو مصفيده نشته دي او که فاسید نظام ده او خلق صالح دي صالح نظام ده او خلق فاسید دي هم نه چليږي او فاسب نظام دې ډیر صالحان دې ولراوستل نسبت جوړنکي قران مون طرف نمایکي صالح نظام یعنی د قران او د سنت نظام او د دې د چلوولو د پارم صالح کلقه نو یو نقشه جوړيږي دا نقشه به سي قران منتخائی. پکار د چې دا, دا نه ذهنته زمو زغت پوره پور او مکمل راشي خدای دې به راکه مون یو کار جوړو کو دا ټول شي ما فطرش هغه غدا چې نن نه مون اعظم وکو عزم او دې اعظم سره د قران د درس اغاز وکو چې نن نه پس چې قران مراته سوای دا کوو نو کوم او راتوائی مکوا نو نبکو کدا نئی نو آغا ببیام آغا خبری علم برای علم اس پیدا بدر نکی اس پیدا بدر نکی پکار دا چی دنن دا دیرونبی و رزنا دا چی مون په دیر زیاد زور و رکو پدی خبران پدی چی دنن نئی زمون د ذهن تا دا قرآن دا دی سمندر دا ورخ را مرشي زمیدار خپل پټیته د اوبو ورخ مات کی بیا ورته په پوله ولاړی او دا اوبخ پنه پټه وګټی سیراب کی او کله کله په کیچن ته لوټه دنګ پرتئی ولک سارپس سره دنګ لوټم راو ورزی کی قران د قشان سره بول کئ دا ټول دنګي اواري دنګي چې د پټی کی برابرۍ کی و کوم اغازم دغه سی وکم به عمل کوم نو دنن بدا روحاني سمندر زمون دي ذهنونو ترامات شي او بیا به مو خبرم نيو د قران اعجاز داري چې څوک د یو حکم اومني نو د ورته لس حکمونه منل نو کی یو حکم سره کومني او کله کله دا سی وشي چې ما یو حکم اومنو د قران تسلیم میکو تسلیم میکو او نور دې چې څه خبره چاغه لا ما وری دلیل مند دي چې هغه ز بندوم خو هغه قران بندي انسان فطرت د اسلام فطرت دی کلم چې مامول و یو مخنافس دا ستر بهراند کې خلق شي ګلوه سپ ناراضه مګې دا د کباړواله خلک ناغوې مغناطیس په تار پوره ترړلې او په ډېران کې هم څه سي ګرځي چې کم کم زه کم څه شي نو غراکاږي نو د قران یو درس د پینځومن تو یو سبق هم یو سبق هم داغه مغناطیس دې چې څنګه داده ذهن تورن نووش نو دن نن ټوله خوبې دی راکاږي ترک کړي او دا ټولي بالکل فعال کړي اکی څنګ چې یو سوشل ستاسو د ایمیل سلسله کله کله ډېر ووخه لړند بند شي نو بیا وي کناډا کول واړی هم درشان په دې انسان کې دمن د د په فطرت کې او پسریشت کې د جيبیلټ دا اسلام ده دا تولی خوبی دا نبرتی دی دا بس اکتیو کول واردی چې دا دوباره اکتیویٹ کی دوباره راک جوندی کی او دا ذریعه بلند دا گره ذریعه امدق قرآن ده او د قرآن دا سبق دی دا نن نا مونگم دا دی عظم کو پا امر با عمل کو کو بے او د نوایی چې څومره دي د دینابزان دی ساتو او اداکارم شروع کو په یو سوروځ کې به د ژوند نقشه بدلی بیا او دا ژوند زمونږ کرکردا ژوند ډیر خوخي یو ژوند کې څوېره ور ډیره خوخي اچانک نظریه او فکر بدل شي نو خلق وايي هغه شمع وس مشمره و زنه وی ژوند سره روانې ما نو هر طرف ته چلاړ شي وباس هغه نه غنو او غنوي طریقه هغه بیا رواني قران چې خپل کی نو دې ځسی بدل کی لکه ته وېدا نوې پیدا شو دا اوس پیدا شو اوس په دې دا بل څوک یو نو وی لباس ورونه نو وی لباس کوم د قران د لباس دا غسو کوش شو چې د وجه یقینا دا قرآن لباس بمټول بدل کی زمون کوربم بدل کی او اطمینان بره په نصیب کی په دنیا کې خلک به اطمینان نه دي ډیر زیات به اطمینان نه دي او تاسو وخه خبري خلک اطمینان ګوري ګرځي فسي اطمینان او سکون مېلاوي او دیره په هر کلمه لټی ماله دیره شنو سکون به مېلاوي و مال دی نی نو ډیر پاره م ژوند دی ری چې کله مال راشه نو سکون बर्बाद شي بیا په کور کې دنهم خوب نه ورزی په تاخانه کې دنهم خوب نه بیا روغ چونګ او لپه ګولې خونی توازې بیا هم خوب, خوب ورنشي او سکون نشته مال ډېر دی خو یې تبینا نشته کله کله خلک وای ازادي پکاره ده اتمینان پا ازاده که ده جنسان آزادی نو ده ازاده نن خلق د اتمینان پا تلاش که لره حد تو رسیدل ترده پوری زمون ده دنیا د محذب و ملکون و پارلیمنتون و پیسلی وکڑی او ځان له اغا آزادی ورکا چه حیوانم اغا آزادی نستمالی حیوانم ده د روس په چاو حیوان نه دلی په د سي ازادي چې انسانانو ځانته د یو و خلکو د دیواغه د ټولو نپو خلکو چې پارلیمنت جوړ شوی او منتخب شوی خلکې هغه یې زادي ورکړانته په اطمینان بیا ملاون شو د حقوق نسوا په نوم باندې حقوق نسونه ازادي نسوار د زنانو د خزو ازادي دادیم ورکڑا کوئی اتمنان بیا ملاو نشو سکون ملاو نشو دادا ٹول دا دنیا که امریزانتا مخاما خدجراتول خلق راتاو گوری نو خوشا لبا شو گنو اتمنان با ملاو شی بیا ام اتمنان نشو ام دال او کیزٹ او سلسلی ٹول دنیا تاو چلی دی کوئی اتمنان خو ملاو نشو زکه اطمینان دیو په آوازه کې ګوري کوم زکه چې اطمینان نشته ده د خپله بي اطمینان نهې زري دي اطمینان او سکون چرتدې سکون الله را توای الا الا بالذکر الله تطمئن القلوب خبر شي الا خبر شي رب ذو الجلال دې کائنات و خالق و مالک من خبری خبر او مالک نو خبرې خبر شي دا الله په ذکر باندې نو ته اطمینان ترلاسه کوې دا الله په ذکر باندې او د ذکر نو مراد هم دا د الله کلام دی د الله کتاب دی دا د ونه د اطمینان زریعه نو کله اطمینان ګورې کله کله ستوري ډیر زیات پریشان شي د زیاد ګډ ورډ شي د دنیا مشکلات دیږي خدا قران چراوالی او د دل واستل شورو کی نو ټول غم نهیر شي دا زړه ته وسکون ورکوي یو سکون او وکمنان په دې وجنه د قران مجلس ماغه مجلس ده چې په دې کې د رب العالمین د طرفنا بالخصوص سکون و اتمنان نازلیگی لنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونه بینہم اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَتُ وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه صحيح حديث دي فرمائنا جمعكي يوقام فيوقور كدكورن دأل یو مرکز کده مرکزونو د دین د الله تعالی د الله کتاب لولي او د دې په درسو تدریس کې مشغولې مګر نازليګي په دې باندې سکون وېت مينان د الله تر صف نه اوا سينن د خروجونو جایزوالي د دې نه مخکې ډېر مجلسونو کې نن ناسه مازی ګرم تیر شوي ما خاموم تیر شوي د پورن او رضمت تیر شوي د مجلس کې دن نهديړته دا خوحالی وللی ده د د الله د کتاب په ذبانې ده بل ذ شتهري او دا الله رحمت دیو یو پټ کېټ کې په خپل غږه کې او د رحمت پرشتې چې سومره پهډزمکه کې یو بلتهاز و کې ټولی دا مجلس داسې په غیرره کې واخلی لکه یو خمت چې ل یو دن خلهکې په غیرره کستې. او په پاسمانونو کې کومه پرشتي دي دا غوی په مجلسی کې الله تبارک وتعالى د دې مجلس ذکر فرمایي ګوره کړه زما بندګانو ته سنگت ما کیتابت ناس دي سنگ زما هدايت ناس دي په دې توجو توجو پرشوک او په دې مينه باندې الله پرشتي مګوا کی یو خبره په اخر کې کومه کړې ده ذ ټول فضیلتونه دي خود چا د پاره دي ګورې یار ساتي او من بطء به عمله لم يسرع به نسبه او ګورې یار ساتي څوک عمل رست کو نو نسب نشي مخکې کووله اصل شی په قران باندې عمل کوول دي نو ک عمل مخکې کړي نو مخکې او ک عمل رست نسب نسب قوم او قبيله او رنگ او نسل او علاقه او وطن دا دي ټول خيسته او مزيدار او برابر دي خدا الله پني زسمخ کي والے نشته پر رنگ نسل قوم او قبيله او وطن او جبا کسو جنته تچل نه بولهب جنتي او بولهب جهنم دي او بلال جنتي دي چې دا هیڅ خوبي او سره نو ویتمینان او سکون دا د الله کتاب کې ده کڅو اتمینان غواړي سکون غواړي کناعت غواړي نو دا په مال او دولت کې نه دا په منصبونو او مرتبو کې نه دا منصبونو او مرتبه چې څومره زیات شي نو دومره سړی آرام ختم شي دا ټول اټمینان او سکون, دادا اللہ پا سکون او دا د الله په کتاب کې ده نن دې سکون زه یې برخه حاصل کړی زه یې حاصل کړی او داغي شرط بس دغه ده چې قران کم تر تم مونږ بیايو او شو بس چې چرته بیاي بس دار نیولی دا راسته یې نیولې ده او چې چرته هم دا راسته بیاي په کوم شخصیت قصبه نوزو په قران قصبه نوزو نو شخصیت که د قران سره برابر دی نو بس دا مقتدا دی او پښواده او شخصیت چې قران پرې خوده نو زب شخصیت پرې ده م قران قصبه زل دا یو سو بنیادی خبره د قران کریم په باره کې او د دې بنیادی خبرو په نتیجه کې زمون چې کم جون تیریږي گی دا اسلامی جون اوگرزی او پا دی جون کی کمون دا دا قرآن سای پا مون دا پاسی او مون لگیا یو دکو. او دا او د دیز دا قولو پا دوران که مون تا مختلف مرحلی پر دنیا که چرازی نو قرآن را تخوایی د مکی د ون مرحله د غار اسور شپ د تایف لاری د مکی کوسی د حبشو هجرت د بدر میدان د احد میدان د احزاب شپ او دا سمره مرحله د فتح د مکی پوري او تر اخيره دا د چا پا راه نمائی که پورا شوی دی دام دا دی قرآن پا راه نمائی که سر ترسی هر مور دا راه نمائی دا او ننم که مون دا قرآن زدکلی تا او د قرآن د زدکلی نا سرا پا آغا نقش قدم و پا لار روان شو کوم تا قرآن خواهی نو پا نن زمانه که بم ابو جهل و ابو لحب در تا اخی عبدالله بن عبیبم در تا اخی عطبا و شببم در تا اخی او دا طول کردارون چه سمرتیر شوی دی دا یو یو با در تبدی نن زمانه که اخی دقا ابن عبیده داد دا آغو کردار دی دا داد عطبا و در شببا و دا ابو جهل و دا بولحب کردار دی دا خو دا بد دا طول در تخیب دې سو بنیادی خبرو سره د الله د کتاب د درسوب سبق اغاز کو د قران کریم مبارکې سو خبري بنیادی دي ووخ په ووخ ترازم ور سره ور سره په ټوله مسلې په دې کې هلقو مختصر چې لازمي څمره دورانيې مو مقرر کړې ده سلوې خورزي او اټیا غنتی وخ چې پدې کې د ترجمه او د مختصر او ضروری تفسیر سره چې د قران کریم چې څومره موضوعات دی او څومره مزامین دي د دېغه تفسیلات چې د تحقیق او د ریسرچ لپاره ضروری دي دا غیر نه حق کر د هدایت لپاره چې څومره تفسیر ضروری دی چې هغه یو په مونږ باندې پښ پاتې نشي ان شاء د عزیز دا د الله کتاب یو <سؤال> لو اثر لري در ټولو کتابونو خاتم کتاب لري د ټولو پیغمبرانو په خاتم باندې نازل شوې دي او د نورو کتابونو د فرق لري چې دا, دا, دا, دا الفاظ د ترتیب او د ربط د دې كلام د ټولو د الله په خپل د الفاظ د الله په خپل زکه د دې الفاظو په شنه الفاظو نشي جوړولې دا عربي الفاظ هم د عربي ده ترتیب د کلام سیاق د کلام نشي جوړې ده دا دومره بهترین ترتیب ده چې د دې جبه ماهرین للی د قراعت د فن ماهرین بر اوسه پر دې قران خوندي پورو نکړې شو نو نوې نوې قاری چ روزي او زمونګه معاشریه تراشی کری تراشی نو د نوی خون سره قران لولي که د قران خون لا پوره نشو نورم پکې خونښته ده نور خوندم پکې ده نورم زم پکې ده زکه بل قارچ راغ نو وخت بل شان خون وخصتو د سوده عربیجه به دیر لول ماهیرین خپل کلامونه لیکل دي خپل شعر لیکل دي باغل ولې انل وسته کیږي شاعر ولا کلا کلا په زور خپل سر ترنم انداز ورکی نكي خوند ته نوځي دا قران دی چې دې خوند تر پوره نشو کړه دې قران معانم مونږ نو دا الفاظو نه د معناګا نو خل نور مزيات دی او کړه دې معنا مطابق زمونږ د جونم جوړ شي دا جون زمونگا جوڑشی نبیاوردی طول جون خونم بدبی برشان خونم بی اللہ تبارک و تعالی دا خون منترہ پنصب کی قرآن کریم یو انقلابی کتاب دے تبدیلی راوستن کے کتاب دے تبدیلی راوستن کے دا دا قوم دې تاریخ چې للی نو سړی حران شي چې داسه خلک دی دا دومره لوی ج حالت خو په دغه ج حالت کې خورآې کریم راهن کړي د او خلکه پیدا کړی او داسې ماسوسی کې چې دا پهې نووي پیدا شوي خلک دی دا هغه نهدي چې کوم م او دې د نیکو د شورو کولو خبره چې موږه وکه نو یو ب د خبره یاد د اوات غدا بالخصوص د توجوچ گناهونه زمږه پادشي گناهونه پریدو ورګونه گناه د کلوه کو نه د وډي نه غاز بو کو گناهونه به پریخو د واری فرید دې د امام شافعي رحمه الله او مشهور واقعدا وای حافظه به خراب شو خبري برانه هری دلي فریديب وکئ نو مه دی دې داغه دا سبق وای شکایت کڑے او هغه شکایت کړي دي او هغه د سره همایي کړي نصيحت او دا نصيحت او د خپل شکوه دا ټول په خپل شارو کې بند کړي دي وايي شکاو تو الاو کیع سو احفزي فا اوصاني فلا ترک المعاصي وارشدني بأن العلم نور من إله ونور الله لا يهدى لعاصي ومخبل استاذ وکرد دخپلی خراب حافظی شکایتکو حافظہ کرنکی سراہنمائی نصیحت راتوکی ویمات تا کی دی حکمکو وصیت ولیکیگی تا کی دی حکم کم احکام ورکل هغه ته وصیت وی چې دا بل لازم نه عمل کی تاکي به حکم راتوکو چوغورا او غنغونو پرېدا غنغونو شته د پرېدو نو بیا وځه خو حیران شومه نو زما راهنمایي وکړه دا راهنمایي له څوکړه چې د آیات ساته علم د دین د الله نور دی الله نور دې او الله د خپل نور دا هدیه او خپل پرمنده نور کوي بهترین هدیه سو چاله ور کوي چې ډیر زیاتی خوخي نو خپل کور کې ګوري دا زموږ دوسرهغه له بهترین شی به کې چغدلو ور کوم دا الله پنيسبني بهترین هدیه او تحفه خپل بندگانو ته ور کوي هغه د قران علم دي نخطلنا فرمانو دا فاو ده هديه او دا دلي نور کی. نو پکارد چې مو د قران مطابق فلټول ګناهونه هغه پرېدو هغه پرېدو او تول نه کي چې سمردي هغه شورو کو يونا بل سبالا بل بل ورځ او چې ته یو غنا پری دینه قران در ونه لسنور پری دی ګرانی او پرېشتي مدد کوي د شپې د عبادت مبارکي حدیث کې داصی راضی چې کم خلق د شپې مانزه ته د پاسېدو عادت جوړ کی او د جذونو غواړي چې زپاسه ما د جذونو غواړي نو د الله څخه پرېشتي مقرره دی د فارا او بیا ام راشي پکم پا وخت پاسې د غوړې وړټه په پاسه پاسې دا هغه خلک دي چې دا, دا الله خوخ دي او دا الله چې سوخ خوخي نو به خپل مخ ته ودرې د شپې په تیار کې امرا پاسې او خپل مخ ته په سيډه پریواسي او سوکه چې نه خوخ او هغه سوکه نه خوخ چې دا غوې الله نه خوخ ودره دل نغواری نو, نو دیسی پرشتیمش تره چه وزو دی کی او دشا او سوک چه دا اللہ خوخشی نو دا قرآن حدیه و تورگی دا تحفه دا علم دا قرآن دا نن تاستو چه دلتا ناسی طول دا قرآن دا دی حدیه دا پارا دا علم منتمل آشی نور د قرآن یقیناً دا پیغام په بزرګونو خلکو ته رسیدلی او منتخب خلکم دالجنن په دې میدان کې په لوخ له غولو ناسی ورته دا الله چې سو خوشي خپل کتاب ته کینی الله دې مو خپل خوش بندگان وګرځي د دې بنیادی خبرو سره نو موږ د سوره الفاتحه د ننني سبق اغاز کو الله فرمای بسم الله الرحمن الرحیم د الله پنوم بسم الله د الله پنوم الرحمن چاغ دیر زیات مهربان دې الرحیم او همیشہ محربان دے الرحمن اید رحمت والا کسیر الرحمت او الرحیم دائم الرحمت ہمیشہ محربان دے او اکپل دا دین پتا ہو لگی دا چی ہمیشہ محربان دے ہمیشہ محربان دے نو دا دنیا جوان خو ہمیشہ ندے کا او دا اخرت ژوند د همیشه واد ژوند ده نو د رحمان تعلق بیا د دنیا سره جوړیږي او د رحیم تعلق د دنیا سره هم خو زیات تر د اخرت سره جوړیږي زکه په دنیا کې الله د ټول مومنانو ته مرز اخورکې او کافرانو ته دا وین اخورکې خدای اخرت انعامات او دا اخرت رحمتونا د مؤمنانو لپاره خاص دي دائم الرحمت دي کثیر الرحمت دي همیش مهربان دي دی الرحمن ډیر زیات مهربان ري الرحیم همیش مهربان دي د ځوانو د مبالغې سړي يم دي په ځوانو کې زیادت دي دی ډیر زیات مهربان بے حد محربان دے دے محربانی سا حد نشت دے دے محربانی سا حد نشت دے الحمدو طول صفتون دا کمال طول صفتون د خدای طول صفتون دا, دا علوہیت للہ خاص الله الرحی دا ټول صفاتونه د کمال ځکوایو ته خدایي صفاتونه زک ډیر صفاتونه د استریچا د الله د لپاره ندي دا, دا احتیاج صفات چې مون حاجیتنن یو د انسان صفته د کمزوري صفته الله د دین او چت دي د دین او چت دي بریر دین لوګم مو تر ازي تند رازی, نور زمو بي حساب حاجتون دي مونږ كمزور يو مونږ بلته حاجتونه لرو خو الله هیڅ حاجت نه لري نو دا اولو هيت صفات د کمال صفات د خدایي چې سمرا صفاتونه دي ټول د الله د پاردي سوالم دا پزين کي رازي کی ټول څنګه د الله د پاره دي مونږه کله د ونی صفات کو کله د غrunو صفات کو کله د وبو صفات کو کله د بشمار مخلوقات د یو مخلوق صفات کو نو دا خو څنګه د الله د پاره دي جواب بالکل واضح دی د عقل په تقاضا جواب واضح دی هغه دا چې په دنیا کې له یو بلډینګ صفات سو کوي ډېر غبلډینګ دي ډېر غبلډینګ دي په حقیقت کې دا صفات څه ده د دغه انجنیر دی دغه معمار دچې دوی جوړ کړی دي په دې دنیا کې چې څومره صفاتون دي د هر چا چې صفات کیږي د هر چا چې صفات کیږي په هر ځې کې چکیږي د هر شي چې کیږي په حقیقت کې دا الله د پاره دی ذکر دې ټول جهان دا حسن نو اسولا توله ده الله تر طرف نه ده دا, دا په حکم ده دا هر څه پیدا کړی غدي نو دا هر خاصیت چکیږي په حقیقت کې دا صفت د الله ده یو ته ویل کېږي صاحب کمال او بل ته ویل کېږي خالق کمال صاحب د کمال هغه چې دا کمال, کمال ورسره ده دبلی خاستره د خایس د سره ور سره لګیدل دي یو د خالق د کمال چې دا کمال پیدا کړی چا دی پیدا کړی چا دی نو اصل تعریف او حمد د دا دا خالق د دا کمال د فارده او غبل سوکنه دي اگر الله دې نو ټول صفاتو نا هر یو کس چې صفت کوي دا هر څه چې کوي ټول دا کمال او د حلو یت صفاتونه ټول د الله د پاره رب العالمین چې پالون کې د ټول مخلوقات دې چې پالون کې د ټول مخلوقات دې د رب معنی دا پالون کې د رب معنی دا آقا او مالک د رب معنی را حاکم او خپل خبر اووازه شوا چې حمدنا د اغه چا ده پار کی دشی چې رب کی دشی چې رب نشی کې ده پالون کې نشی کې ده نو اغه د حمد مستحقم ندې اغه د عبادت او د بندګۍ مستحقم چرته نشی کې ده او عالمو نړی زیاتی رب العالمین والون که د مخلوقات ده دا ټول جهان خوم یو مخلوق ده او چې په دې کې د نن ګوري مخلوقات سمره دي نو به حساب دي شمار به نکړ شي دازمه کې د وچ یو مخلوق د سمندر بل په دې سمندر کې هم نن چې ګوري نو بیا مخلوقات بشمار دي په دې وچه باندې ګوري نو بیا بشمار دی زمو په علم کې د دې اکثر هيڅ لا راغلی بنده دا څومره مخلوقات چې دي د لزمه کې د یو چې د لم دې چې ته شمارو شروع کړه نو شمار به نکړې شي په دې په سیرونو کې باز چا مهنت کړل نو څومره هده پوره چیرې رسیدلې بیا اخره کې بیا ویلې چې نشو شمارلې نو یو کسبه کې اتیا زرو تر دی دي 80000 مخلوقات دی په دې دنیا کې واخه وي وینشي کې دي رسیدلې نشو ورته سره د دې ټول عالمین رب دی پالون کې دي دی ولري زخ ور کوي د دې ساتنه کوي د دې پالنه کوي د دې ونه د بوټو پالنه کوي کل کله غوټې ته سړې ګوري دا بوټې ورته دا صفکار شي لګدا چې چرته انسان دی تاسو د کذو بوټې لیدلې دا انګور ونه کوم لیدلې کنه دا وړوک یې غونې څنګه غیر او چت شوی او دې صفکاری لکه سړې او ګران دې ته ورسید او برکتل غواړي او د خپل وګنه را پرانیست او د بلې وګنه را پرانیست زانی موترڈو و زانی برا پو ونپوری موترڈو او بیا چوت وروخو زور رکڑو برا وروخو بی بل رسے اوترڈلاو بیا بره وخوطو بیا بل بیا برا کھیجی تب بیای انسان روانده دا را نمائی چا کرده دا دا دی عالم پالون کی کرده دا دی عالم پالون کی خلق کل شیئن سمه دا هر شی پیدا کله او وید هغه ضرورت مطابق طرف نمایی کړي ده انسان چې کله اولاد پیدا شي نو ده هغه ته چل د خوراک او د ښاک او د هر څه خدا د مور طریقه نه ده چې دا بچی پچلېږي هغه ته پته ده د مخ کڼ ورته پته ده تاره لپاره خوراک چړتدي نو مور خو تم را کول شي چې خپل سینه ورته ورکی خوګه ته دا چلچا خود له دې چې تب خپل ورول زور ورکه او د دې په نتیجه کې بستا خلیته او ستا خيټه ته غزار راځي په یبه راځي د دانش کې دې برسو کدا کار نشو د دې لپاره ک تاسو ټوټر نیولې دې معشوم تمچا دا چل خوړو ده رب العالمین د زه هدایت کړې ده د حیوانات د بهڅو ته څ چار چل خودلې هیڅ څ چار نه خودلې خو هغه تپ تر زما خوراک چرته ده ده د رب العالمین निजाम ده رب العالمین چې دا ټول جهانې پیدا کړي او هر شی ځکه خپل ضرورت مطابق هدايت او راهنمایي کړيده همدغه شان دې ټولې د نړۍ څخه ګوري الرحمن الرحیم او هغه معنی ده چې ډیر زیات مهربانه دی الرحیم او به حد مهربانه یا همیش مهربانه دی مالک یوم الدین چې هغه باد شاده د اورزید جزاء واکدار دو رضی ده جزا یا واکدار دو وخد ده جزا دو وخد جزا ده جزا واکدارم اللفده ده قیامت رض مراد ده ایاک نعبدو بندگی کو و ایاک نستعین او خاستا نمدد غارو منگا خاستا بندگی کو او خاص تا مدد غوړل یک دینا وخايم مونتا وخايم مونتا الصراط المستقيم نيغلارة. نيغلارة. نيغلار نيغلار وخايم مونتا نيغلار د هدايت ټول معناګه نه خلاصوځي وخايم مونتا روان کوم په نيغلار تنگ او کلک پاتی که منپنی غلار صراط واللذین لارد هغی کسانو انعمت علیهم جی تا انعام کردے پاغوی غیر المغضوب علیهم جی غسن دشوی پاغوی ولددالین او دا خو یو کوم راخاندی امين صورت د اختتام نه پس امين وایل سنتي او دا امين ما نه دا چې مون دعا کړې د